зазорет девойци зарученой за мужа поименуя осив из дома давидова и девой тебеша и на Мария и ушовши к ней рече ангел радуйся благодатная Gospodijo s tobom blagoslovena si ti među ženama ono vidjevši ga uproši se od riječi njegove i mišljaš kako bi ovo bilo po strok i reče joj anđeo ne boj se Marija jer si našla pravodat u Boga, i evo začećeš i rodit ćeš sina, i nadjenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog kresto Davida, Otca njegova,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 Рече јој анђелом. Дух свети доћиће на тебе и сила вићњега осјенићете. Зато и оно што ће се родити биће светом и назваће се Син Божиј. Је то је ли дорого ко твое и оно зове сына в старости своей и обое счаст и месяц с ней кою зову на родки нём и руку бога ес могуще что кажен о мария гочер во слушке Neka mi bude po riječi tvojoj i anđelom o ti. kako ćemo mi braće i sestre pravoslavni hrišćani u ove naše dane kad ljudi žive i kreću se onako kao što se Pokreću ljudi u zabavnim parkovima, na onim instrumentima za pomjeranje važnje i iščašenje duhovnih zglobova, za lomljenje kičme i za probadanje srce. Kako ćemo nas u ovo vrijeme puno nemira rastrazano mnogo metažno i usmjereno u pogrešnom pravcu kako ćemo mi plivajući uzvodno kako ćemo i hoćemo li uopšte uspjeti da da se uhvatimo, da se nadovežemo, da se ugradimo, da se uspnemo na ovu svetu goru, u ovaj sveti grad, nebeski grad. Hoćemo li moći da prepoznamo vrata, prava vrata koja vode u život vječnih, Hoćemo li moći da prepoznamo uski i put koji vodi u calstvo nebesko? Veliko je to pitanje, braće i sese. I ne smijemo odgovor brzo da damo, a još manje. Ne smijemo brzo da se radujemo i da glumimo radost. Jer nema ništa tužnije i u isto vrijeme opasnije od glumljenja radosti i od važnog praznovanja velikih i svetih praznika Božih. Mi prije svega treba dobro da se zapitamo hoćemo li mi uopšte moći da uđemo u svešteni prostor crkve, svešteni prostor prazdika, da uđemo iza zavjese gdje sija svjetlost, neprolazna, netvarna, božanska, blagodatna svjetlost. To je, bratvi i sestre, veliko pitanje. I kako dani odmiču, vidimo da je to pitanje potpuno aktualno i da zaista treba svakog dana da ga postavljamo sami sebi jednim drugima. Hoćemo li mi uspjeti? Hoćemo li mi odgovoriti? Hoćemo li mi opravdati Božije povjerenje? prema nama. Hoćemo vi umnožiti one darove koje je Bog dao nama pravoslavnim hrišćanima u crkvi pravoslavnoj? Jer, braći i sestre, mi izgleda ne znamo šta smo dobili. Mi izgleda ne znamo koliko smo dobili. Pa samim tim ne znamo ni treba da umnožavamo. Mnogi od nas, braci i sestre, umnožavaju ne talante Božije, nego umnožavaju demonski zavog. Jer i ta mračna pojava koja je iz dan u dan sve mračnija i mračnija i ona ima neku svoju torbetinu sa svojim darovima i traži i uči kako se ti darovi umnožavaju i on braći i sestri imitira gospoda. Majmuniše se, kako kaže sveti Vasilije veliki, izigrava gospode. Glumi, Gospode. Pa i on ima svoje darove, svoje talante i traži kao umišljeni Bog da mu se oni vrate umnoženo. Svaku pomisao, braću i sestre, džovovsku pomisao, prilog ili podstrek, on ne voli da mu se vraće ne umnoži. On voli da se pomisao primi, da se usvoji, da se živi po njoj i da se daju plodovi kroz strasti i kroz grekovni život. I to vidimo, brato i sestre, kogod se upecao, on mora ne da griješi i pomalu, nego mora sve više i više da griješi. Da umnožava taj dar koji je od dobio. Mi smo ovdje u crkvi Božjoj primili veliki dar, braće i sestre, ali zbog naše nepažnje, nemara, vjenosti, naravno i demonskog pritiska, mi umjesto Bogu da vraćamo umnožen njegov dar, mi vrlo često na žalost primivši dar Boži, umnožavamo dar demonski kroz naš grehovni, strasni, poročni način života. A jedan od razloga zašto do toga tako često dolazi, do te mjere često da smo izgubili predstav o tome, braći i sestri. Samo su rijetki oni koji to vide i vidjevši teško zadržavaju pogled na tu strašnu scenu jer je zaista mnogo teška mnogo teška i tragična. Pa i sami nemoćni da nose tu istinu i da je sazrcavaju bježa i sami sklanjaju se u neki ugao Čute i traže neku zanimaciju koja prerastaju zabavu, bježeći je tako strašnog prijezora. A samo oni, nažalost, njih je najmanje, uspjevaju da gledaju, a da ne padnu očajanje, nego da uspiju i neku riječ da kažu koja ipak nudi nadu mado isto vrijeme upozoravaju da je situacija po odmakva u pogrešnom smjeru a većinsko mišljenje jeste da nema nekih posebnih problema eto ima poneka kriza ekonomska socijalna politička ekološka Negdje se zapuca, negdje bude pomalo intervencija u vidu raznih bombardovanja, negdje neka poprava, zemljotres, ali sve u svemu i nije lošo. Dobro je, preći ćemo preko toga. Eto, toliko može površan Pogled da vidi i da zaključi. A oni, braći i sese, koji malo dublje i malo drugačije posmatraju, drugačijim očima i drugačijim duhom prosvetljeni, oni vide da je situacija mnogo, mnogo lošija, mnogo lošija. A šta ima da vidimo, braći i sestri? Ima da vidimo ono što danas treba da gledamo, a to je velika tajna obaploćenja Božijeg. Vidimo danas Boga koji ostaje čovjek koji se začinje u utrobi žene, djevojke, djeve, uvijek djeve, prečiste vladićice naše, bogorodice. I time, braće i sestre, daje jedno novo postojanje i time daje rešenje onog najvažnijeg problema ljudske prirode, braći i sestri. Svi drugi problemi koje mi uspijemo da registrujemo našim uštećenim aparatima, oni ishode iz tog načalnog problema, a to je pad ljudske prirode, braći i sestri. Ako se taj problem ne riješi, ako se ljudska priroda ne iscijeli, ne obnovi, ne podigna, nema, braći sestre, razloga bilo ko od nas da se trudi. Sve to što ti radiš, sve to što ti pokušavaš, to što se vrtiš oko sebe samoga, ne znajući ni kućeš, ni kako ćeš, ni doko ćeš, u ni zbog čega sve to radiš. Pitaj mu od ljudi koji danas žive izvan crkve. Kud si ti krenuo, brate, a onako iskreno i srce, gledajući ga u oči, kud si jutro, tako rano, gdje to tako žuriš? Pri tome ne od njega površan odgovor, nego ga pitaš kao čovjek čovjeka. Nijedan braćo i, i sestre neće znati da da odgovor. I gledat će na sve moguće načinje da što brže pobjegne od tog pitanja. Jer mu priroda, braćo i sestre, odnosno savjest kao glas prirode, ranjene prirode, govori da nešto nije u redu. I da to što on radi nije dovoljno dobro i da će se završiti porazom. Porazom u vidu smrti kojoj uvijek prethode razne vrste bolesti i stradanja kao vjesnika onog konačnog i finalnog udarce smrti, a poslije smrti smrad, trubež Raspadanje. I to strašno raspadanje, strašan smrad. Čovjeka ostvorenje Božije umire, raspada se i smrdi. Otkud, braći i sestre, to? Bog nas je stvorio. Otkud sad to? Otkud gole kosti? odkut govori otkut smrad odkut tako ružna scena veš koji se raspada evo već 24. dan od smrti scena koju najčešće negledamo je zemlja pokriva taj proces mada bi kako je došlo vreme možda bolje bilo da posmatramo te procese, da bi nam neke stvari bile jasnije. E sve to, braćuje sestri, jeste posljedica ujeda, zmije, džavola, satane, posljedica ugljivanja njegovog smrtonosnog otrova, neposlušnosti, prema zapovijesti gospodnjoj, prema Voli Bože, braći i sestri. I od tog trenutka ljudska priroda, od Adama, praoca, pramajke, Eve, pala je, i sestri. I smrtno ranjena. I takva je bila. I dan danas jeste, ako je izvan crkve, odnosno ako je van tijela Hristova, jer crkva jeste tijelo Hristova, Dakle, sve što je izvan crkve nosi u sebi e, satansku krv, koju je ljudska priroda primila onim ujedom, davnim, ali i dalje silnim ujedom. I nismo, braći i sestri, imali rešenja, ni mogućnosti da se iscilimo i od to gotovo očistimo. Nikako, braći i sestri. Nije bilo moguće, duboka je to povreda bila, i dan danas jeste, vrlo duboka povreda. Sve do današnjeg dana, to jest do današnjeg praznika, kad je ljudska priroda, braće i sestre, prosijala božanskom svjetlošću, božanskom silom, božanskom snagom, božanskim životom a sve to u tajni ova ploćenja, to jest počovječenje Sina Božijeg jedinorodnog. Na današnji dan bespočetni Bog, Logos Boži, prima Duhom Svetim Dejstvom Duhe Svetoga i velikom čistotom presvete vladičice Bogorodice koja je u svojoj utrobi obezbijedila učlove da može da je posjeti sam Bog, braćo i sest. Zamislite kakva je to visina, Kako je to snaga, kakva je to djevojka koja može Da začne od Boga, braći i seste, od duha svetu, da primi u sebe oganj božanstva, a da ne sagori, nego da se u njoj začne sin Boži. Velika tajna, umom se u nju ne ulazi, ne može ni angelski um, ne može ni čovječi, ali daje duh sveti snagu da vjerujemo i da se oduševljavamo tom istinom da se Bog začeo utrobi vjere i na taj način riješio, braći i sestre, osnovni problem. Dakle, riješio problem ljud na nivou prirode, braći i sestre. Znači, riješio problem za sve nas koji nosimo ljudsku prirodu. U sebi, u svojoj Bogo čovečanskoj ličnosti, on je rješio naš problem, braći i sestri. Sjedinivši Boga i čovjeka, božansku i čovečansku prirodu. I od tog trenutka, ljudi imaju strašnu mogućnost, braći i sestri. Ljudi, i mi danas, jer mi smo na potezu, braći i sestri. Oni prije nas Snašli su se kako su se snašli, ako su se snašli, neki jesu, ispoštovali su i sjedinili se kroz crkvu Božiju sa sinom Božijim i svoju ljudsku prirodu. Obožili, braćo i sese, učestvovanjem u svetim tajnama crkve primajući blagodat Božiju postali pričasnici božanske blagode i tive braće i sestre spasili svoju dušu i obezbirili sebi mjesto u tijelu Božje u crkvi Božjoj to jest u carstvu nebeskom. Neki, nažalost, mnogi nisu braće i sestre i ostali su pali, ostali su mrtvi. A danas evo nas evo smo braće i sestre i mi pušteni niz ovu bujicu vremena evo i nas danas na potesu došlo je vrijeme i za nas braće i sestre da probamo da steknemo blaženu vječnost nemojmo kao što se sveti Antonije veliki Zagubio jednom trenutku, razmišljajući o mnogim drugim stvarima. Zašto ovo ovako, a zašto ono onako, a zašto ovo je ovako, a zašto on je onako. Poslajući razna, bespotrebna pitanja, gubeći dragocijeno vrijeme za sticanje vječnosti. I onda mu je Angel je rekao, koji vrlo dobro zna šta je vrijeme, i zbog čega nam je dan stao je ispred svetog Antonije koji je rekao mu Antonije gledaj svoja posla tako i nama braćo i sestre angeli Boži i među njima arhangel Gavrilo govori braćo i sestre gledajte svoga posla a vaš posao je да препознате у целикви Божијој богодотно присуство самог Бога и могућност да благодат примите у њој ван ње опасно и помешати браћу и сестре опасно јер је неистинито нетачно и као такво нишћење и вјеровање убитачно A hoće čovek u svašta da povjeruje ako misli o mnogo čemu drugom. Ako misli o ovome, o onome, ovima, onima, kao što današnji čovek misli. A najmanje misli o svom poslu. I onda u svašta hoće da povjeruje. I za bilo k da se povodi, što je vrlo opasno, braću i sest, i zato ne slušavamo crkvu zato joj ne vjerujemo zato ne idemo onako kako ona zapovjeda ritmom koji ona daje i pravcem koji ona to je sam Bog odredi uskim i spasnostnim putem a oni koji dođu više nered prave nego što slušaju a sve to zato što ne vodimo računa o vremenu o trenutku koji nam je dati Da bi smo stekli, braćje i sestre, vječnost. I zato smo i postavili pitanje, hoćemo li mi uopšte moći da ostvarimo to? Hoćemo li mi moći da završimo taj naš posao kako treba i da primimo platu? Hoćemo, braći i sestre, ali pod uslovom da dobro prepoznamo što smo mi u crkvi primili na današnji dan kroz presvetu Bogorodicu, sjevom i dejstvom Duha Svetog, a blagovoljenjem Otca Nebeskog. Šta smo mi danas dobili? Čime je nas Bog danas obdario, braći i sestri? Šta nam je poklonio? Poklonio nam je, darovao nam je sebe samoga. Kroz Sina svoga sebe je dao. Sva sveta trojica, braći i sestri, U crkvi Božjoj nude se i zovu nas da budemo zajedno, da se sjedinimo. A mi, braći i sestre, kako uzvraćamo na taj dar? Kako mi umnožavamo taj tavanat koji nam je Bog dao? Gdje se to da vidjeti? Gdje su umnoženi tavanati? Nema, braćo i sest. Rijetki su, vrlo rijetki oni koji umnožavaju. Vrlo rijetki. Ima mnogo glumljenja, ima mnogo oziranja. Mnoštvo fariseja i licemjera. A oni koji umnožavaju vrlo, vrlo malo, braćo i sest. A rekao je gospod da onaj sluga koji ne umnoži darovanog Da neće dobro da prođe, braće i sestre, da će biti vječno siromašan, blagodaću, a bogat patnjama i vječnim i neprolaznim stradanjem, užasnim i neizrecivim stradanjem i mukam. A mi u crkvi pravoslavnoj, s obzirom na veličinu dara koji smo primili, a ne odgovorimo na njega, braća i sestre, teško ga se nam. Teško svima nama, ako se za vremena ne pokajemo, ako se naokrenemo okrenemo od ovog našeg gubljenja vremena, strašne i zabrinjavajuće mnogobrižnosti i rasijanosti, koja uvijek za poslediću ima strašne i smrtne grijehe. A jedan od najvažnijih u smislu da određuje i druge padove jeste ravnodušnost prema daru. Bog nam je sebe dao, a mi slabo mrdamo, braći se, slabo se radujemo, slabo ga poštujemo, slabo mu žrtve prinosimo, žrtve vrli nam, žrtvu blagodarnosti žrtvu pokajanja zato braći i seste na današnji dan prizovimo u pomoć sva sveta nebesa a prije svega onog koji ih osvećuje sobom to jest duha svetoga gospoda životvornog koji od oca ishodi da nam pomogne i da nas uvede u tajnu ovoplućenja Božje da i mi ovako jadni i neobaviješteni našom ljenošću da primimo tu veliku i blagu vijest i posrednju vijest i za te vijesti braće i sestre nema više vijesti to je Zadnja vijest, braću i sestre Zadnja vijest Jer u njoj Imamo onoga Koji je svuda I sve ispunjava A to je Ona vijest koju je Arkangel Gavrilo Prenio prestoj bogorodici Obradovavši Čitav ljudski rod Rekavši njoj i svima nama Raduj se blagodatna Gospod je s tobom Tako i svima nama govori, poziva nas, da se radujemo jer je Gospod sa nama, braćo i sestre, u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj. I nema potrebe kao hrišćani da se gubimo, da lutamo. Nema potrebe, budimo tu, pustimo svijet, neka se razvija situacija kako se razvija. Molimo se da bude što više prosvećenih, što više spasenih, to je ono što možemo, ali u crkvi. Ali ne okrećemo, ne zaboravljamo gospoda koji je tu prisutan, ne osrćimo se unazad, ne tumarajmo ovim i onim putima, budimo tu jer vrijeme strašno brzo prolazi i treba ga iskoristiti. Jer vječnost, neminovna vječnost, samo što nije nastupila, braci a i put ka njoj može biti prekraćen iznenavnom smrću bilo koga od nas. Zato nemamo vremena za gubljenje, nemamo prostora za rasijano zameteš, moramo biti fokusirani na ono što se danas desilo i što se evo u crkvi Božjoj dešava do dane današnjeg, a to je Hrisustvo olo počinu Boga u crkvi i njegovo nuđenje nama. I onaj ko se začao, danas nas poziva svojim glasom na večeru. Poziva nas za trpezu, braću i sestre, nudejeći samog sebe, a kroz sebe nudejeći sve što nam je potrebno, natapajući našu prirodu, braću i sestre, natapajući zemlju našeg srca blagodacu Božju energijom svojom svetom. I šta nam više treba? Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja. To je ono što Bog daje, šta nama još treba, braci i sestri? Treba samo da blagodarimo gospodu i da živimo po njegovoj svetoj volji, da bi naše sjedinjenje bilo potpuno, da bi smo se obožili, braći i sestri, dok ima vremena za oboženje, da nas smrt ne zatekne nespremne, nedovršene, braći i sestri, da ne bude posle i kuku, i vele, bez utjehe i bez kraje, kukanje, ...i za pomaganje. Čuvajmo se, braćo i sestre, obmana, laži, budimo u crkvi, trijeznimo se u njoj, isceljujmo se u njoj, obožujmo se u njoj. Da oboženi, to je sjedinjeni sa samim gospodom, slavimo ga kao nosjeci ljudske prirode da slavimo njega je primio nošu palu u prirodu i podigao je na nivo nadnebesni i tamo nad sobom podigao braćo i sesto. Da i mi na tim visinama daj Bože, došavši do njih trudom evanđelskim, došaoši do njih vestvicama evanđelskim, postom evanđelskim, dostigaoši do njih tamo neprestano sozrcavamo u beskrajnoj i vječnoj slavi onoga ko se danas zače u utrovi presvete bogorodice, sina Božijeg, bespočetnog jednoslušnog Otcu da ga slavimo i sazrcavamo zajedno sa Ocem njegovim i Ocem našim, a sve u svjetlosti i sili Duha Svetoga. Trojici svetoj, istinitom Bogu našem, neke je slava od svih nas, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.